بسم الله الرحمن الرحيم د دریم قسم تاسکری کاولا چې دا غي ملکیت او بهیمیت دواړه ضعیفي زنه کوم دنو اسباب جبلیه وی اسباب طبيعيه او زنه اسباب کسبيوي نو زندنج به اسباب د سیوی چې هغه بهیمیت له قوت ورکي او ملکیت ضعیف کوي او قصوی اسبابوم دغه شانتوی زني چې ملکیت چې کمونه ضعیف کوي او بهیمیت خوي کوي او دغه شانت بلا قصومي کسبیم ځنی اسباب د تبعیم ځنی اسباب د هغه ملکیت قوی کئ او بهیمیت ضعیف کئ او کسبیم ځنی اسباب د سیوی چې هغه ملکیت قوی کئ او بهیمیت ضعیف کئ نو د کی هغه برابر غونتی روان وی تر دې چې مرغ اغه ملکیت د غالیب شي انغه بهیمیت ختم شي چې کوم بهیمیت او شي ختم شي نو ملکیت د چکمونو غالیب شي یا ايته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي جنتي نو د سره یو ځای شي او که د ملکییت دیر ضب شو او به حیتې قوي ومن کونیشیطانو له هو قرین فسا خرینه ب هغهه شیطانی ما هوول تهلاړ شي قریې سووچ دی نو هغه سره ملګری شي رابدو ملګو سره سهشی شي ملګری شي امر غروسته ارواح د خبيسانو سرځي کمندنس شي شي ملګری شي اوس شاه سب ذکر کوي خدا خبر د شاه سه په مخي عالمي مثال باندې بینادا اعلی بمثال چې کمند نو مخ کې تیر شو عالمي مثال کې د هر یو روح مختلف شکلو او د هر یو عمل مختلف شکل او چې چا ملکیت لغو او مرک سره اهمیت ختم شو نو د دې د ملکیت سره یعنی روحانیت روح د دې چې نه هغه په عالمی مثال کې مختلف کارونه کوي د عالمی مثال باركي عالمان ذکر کوي چې دا یو لوی عالم نه نه پدې لوی عالم کې پدې لوی عالم کې دا یو شی مختلف شکلونه کې دی شي دا یو روح مختلف اشکاله کې دیل شي او داون دا چې په عالمی مثال کې عالمی مثال کې یوسې په غړو ځایونو کې موجود کېدل شي عالمی مثال کې په غړو ځایونو کې څنګه کېدلی شي موجود کېدل شي لکه نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم موسی عليه السلام دلته ومولیدو بیت الله شریف کې بیروبیت المقدس کې اوسره منظم سکو او پسې له روماسوان کې بیا هم سکو ولېدو دا د عالمی مثال د غینو په عالمی مثال کې یو شې په غنوځایو کې موجود کېدلې شي دا عالمی مثال وجودي دا غنوځایو کې کېدلې شي درې مختلف کارونه کې تابعی تور هغه پاږي باندې سټړکی گیم ناو سزور پهمو نیوی خدای اعمال چې کم دنو متشکل شفاه راشي کلواني هغه پرس اس کاټه عبادتونه کولو او په عالمی مثال کې غثکې مونږ سکې نه د مکلف نه دي دا داغه دنیوي عمل سده شکللې که دنیا عمل متشکل شو شو شو متشکل نه دا مک دی نهدستړ کېږي او بل دا قدرتی طور ش کممدننو لکوس د ونې په قیام باې دي نو په د قیام ستی کېږي نه تنی طور به چا باندې دي قیام باندې دي دغه شانې بل دغه دغه روح چې کمدننو شکل د قشان جوړ شوی دی نو چې اساس بلل شوونه ذکر کوي او کله دا اروا د نه کانو بنديګانو دا متشکل کیدل شي عالمی مثال له دنیا دا ميو خبره دا چې عالمی مثال څه مستقلی زاین لري چې جنیددي د پرانکه حدود پوري دا بارډر را پوري څه دی دا عالمی دنیا د دې بارډر نه پله چې کومه څه شي شروع شي عالمی مثال شروع شو ګینه دا چې په برابر باندې ځانو چې جیاڅکم دا په ورځ نو هغه دنیا دا د اغیره برابر بیا شې شو علي مثال <سؤال> شو علي مثال <سؤال> حدود نه لري دا یو بي حدود عالم نه دی دنیا کې دا عالم مثال <سؤال> شکلونه څه شي موجود شي برابر باندې پښو ویخي الله رب العزت صرف تا نبی عليه الصلاه والسلام چې کم دنو او قبرونو او د نبی عليه صلوات والسلام قچري دا مخصوص کړي د قبر عذاب څه کړهو محسوس کړهو نور چا نورچا قچور نه محسوسو د نبی عليه صلوات والسلام قچور وسکو محسوس کو او نبی عليه السلام انه ما لا يعذبان وما يعذبان نه محسوسو نبی عليه السلام وسکو محسوس کو دا رنګ چې کم دنو ډیر سيزونه دي لکه حديث کراځي چې د سردی د قبر نه د تلاوت سره راتو اواز راتو دا په قبر کې کېدو د عالمی مثال له عالمی مثال چې کومو دي ځای متشکل شو د دې نور چاته چې کومنه پات نه لګي او کس اومده غنی لګی نه دا چې دغه په کې اختیاری خو بس دا غ عمل څه شي متشکل شي نو شال سپدا ذکر کړي چې کله کله د ارواح چې دي کنه بس هغه تکوینی طور دغه شانتی راشي دا عالمی مثال شکیکي او چې مجادین چې کمدنو جهات کوي مجاهدین س کوې جیات کوي نو هغې سره تووریم چل هغوی سره غشي هم س کوي وی غشي او سره لي تو چې کم نه س کوي چل که یو کتاب ان چلیکې د آیات الرحمن چې جی د افغانستان دی سمه وړونته کتاب دی نا داسې خبرې په کشته دی ځینې مجاهدین دا وایي چې موږ نبی علیہ السلام په مورچه کې سکو ولیدو او ځینې وایي چې موږ سره صحابه چې کمنو به سکیو په مورچه کې دا چې ډیر زیات واقعيات تی چې مجاهدین دا غي دغه وروسته مخکيني تاریخ کې دا دا چې ني چې ګني نبی علیہ السلام مدد لسکي رازي خدای دا عالم عالمی مثال لغه شکل چې کمنو دل, دل شې شي متشکل شي د خلکو د ضرورتیا د دې خلکو چې کمندونو د تایید لپاره چې تاسو دا کار صحیح دی او تا را غړ غړ خلکو په لار باندې رواني د یو او تایید چې کمندونو سکرې شي او کړې شي شاسې په دا کارونه ذکر کړي وربما اشتغل هؤلاء کلم مشغول یی د خلکو په لومې مثال کې الهي برزخ کې به علی کلمت الله په علاج ته باندې نه جهاد کوي و نشر حزب الله او با مدد دا حزبالله بانده ورو با ما کان لهم لیمت و خیر بیمنی آدم او کلا کلا با نیادم تا دا خیر خبری بچه کمدنو پسرده کی واچی دا د عالمی مثال خبری بینو دا دینه چه کمدنو بیا خلق بل بل سجودگی ورو با ما کان لهم او ډیر کرا توی کلا نا کلاوی دا دیده پارا یو الهام دا خیر با نیادم تا وربما اشتاق بعضهم الى صوره ان جسديه اشتياقا شديدا زين بغدوي چې مونږ له خپل بدن سره په کار بل بدن سره په کار له مخه شایدانه ترنه ده اغه مونږ له چې کندنه په کار دي نو وساله رب العزت چې کندنه ولا دا یې غونډه کې وشکل سکی ورکی وربما اشتاق بعضهم کنه کړ کم چې کمدنو شوق کو ساتیزن زدینا ال صورت, صورت جسدیت غا صورت جسدیت اشتیاقن شدیدن ناشئ من اصلج بلتہ چه را پیداکیدون کې کومو د اصلج بلت د دینا فقرعا ذلک باب من المثال د کومو د مثال نه دروازه خلاو کی وی ټنګي یو شکل جسدی مثالی ولا سره کړئ ورکړئ لکه حدیثو کې راغلی چې ار هم في هوواې ل توورزې وخت تالت کوهته من هم به نسممت هوية او یو ځای شي او ګل شي چې کم یو تعاقت خل شي اختلات را شي یو تعاقت من خو د نه به نسممت هوية پهغروې هوي سرهاره کل جسدی نوري او ګرزی دا چې کاره په شاناند د جسدی نوري بثالي جسدی ورو به مش هم د ځونه په کې خوراک ته شو شوشي مونږ وکې تې راغلی وو ورو مش قباو هم ال مت من نحوي فامید د في فی شتهه د د د مد دو وکړی شي پاغه س کې چې د د خواښې قضاان ل شوقې چې د د دا شوق شو شي پوه شيناغا دعالیې مثال خوراک چې د سو خوښې نهغولله سکری شي ورشي دا د د دغ عمل شکلی دغ عمل شووي شکل وله اشاره ته في خاولي هطالله اوله بانلهزیین نه قویلو في س الله امواته بالایاو ع د را به هم ورځقون فرې نه به معتههمم الله من فضلي وبي ا دا خو قسم لاړله چې د هغې س کمدننو کییت او بهیت س کمدننو دواړه ضایف خو بیاوم کارونه د ملکییتې غاالب کړي په چابان باهیمیت فنی چې کله رکاوټ ختم شوه دغه باهیمیت تبعیو او ملکیتې سو کسبیو چې ملکیتې کسبیو او باهیمیت تبعیو هغه باهیمیت چې ختم شونه را کسبی ملکیت غaleph شو دا غی دا اجرونه شوه میلاو شو او ځنې دا سیوی چې هغه کسبیتور باهیمی کارونه له ترجیح څخه کړي وي ور کړی ویشته انی کارونه لا باهیمیت لا غی قریته کم کمدنو طبيعتا د شيطانانو سره ملاوي یعنی دا غ خپل ماده چې کومه د غ ملکيت پیدایش نه خراب کړوي طبيعي طور دا غ چې کمدنو روحانيت ترپ تتوجه نه و وبيزه هؤلاء د دې په مقابله کې دا سي قوم د قريب المعاخذ من الشياطين چې دا غي اعمال نزيد د شيطانو سره جبلتان پیدایشي یعنی ار کاونه راغستی دي چاغه چې کمونو د شیطان سره نږدې دي به ان کانې صورت داده چې کانې هم فاسدند د دې مزاج فاسدي یو استوجب و اراء ان مناقضتا للحق را پیدا کوي چې کمونو داسې اراء دا سی او داسې زونه او خبره او خیالات چې بلکل مناقض د چاوي د حق وي یعنی خپل خیالات ټول چې سره او چتيږي نو د حق نسدي خلاف تي منافرتا للرای دا مفاد عمنا بالکل سوی خلافی یعنی اوان دا غطا نظام عالم تا چکمون دا غی فائدنوی نقصانوی منافرتن لرعی الکلی علا طرف ان شاسعین من محاسن الاخلاق بالکل پر یو جدا طرف پاندوی په یو جدا طرف و ڈڑا باندوی من محاسن الاخلاق دو کلو اخلاقونا و دا مزاج دا حال لے. ا تابعین مزاج فاسد دی لکه اغم سره او کسبنه ب ان لا بسط هيئات خاصیصت و افکارن شدیدتن فاسدتن چې د دې چې کمنو مولا بسط راغلی وی تعلق راغلی وی د هيئات خاصه و سره مطلب اغنییتونه او هياتونه د اعمالو اغم बर्बाद دی اغم څه شي دی बर्बाद و افکارن فاسدتن وان قادت لوسوسه الشياطين او دي تابیداری کړوې د وسوسه د ش شيطانا نو او احات بهم اللعن او ګر کړوې د لرانت د مل اعلی هغه پم راغلي ګر کړوې د لری کوم نو لانات د مل اعلی فایز ماتو لهيقو بالشياطين هر کله چې مړ شي نو یو ځای شي د چا سره شيطين سره او مې کوي شیطان او كن فسا قرنا او دغه ک قآې کم کې راغلی دي چې خپلو ملګورو سره به چې کم نهو ټولی او ځای ک کلله ما دخلت خلت په مطول لانت اورا حاجاحنم کې چې سم دي خپلو خپلو ځایو ته به ځې سرسووکوفازاماتتو له قوې شیل هر کله چې دیړ شي نو به قآ کریم کې دا دي چې لا تفتح لهم اووااب سما نو چې کم د مل عله د نکانو خلکو د ملګرتیا ځای د خو مل عال دی که اغلر دته کولاو نشي اغلر کولاو نشي نو بس جيند دي کوم کم ورسي فزامات لهيقو بالشياطين شيطانانو سره وزاي شي او البسو لباسن ظلمانيه خپل حديث کې راضي دا اغي شرحه دا حديث کې راضي نبي عليه صلوات والسلام فرمایلي شي سوق په کومه جامعه کې مرشي او فقہ جامعه کې واپسي داغي به خلک مختلف دغه کړي جامعه لگا دا هغه است په کار د چن سړې به کې بیا سکیږي پاسي او کپن په प्रकारे خو له په کار ده دا کدي کې به سړې به سکیږي پاسي حدیث کې خدام راغلی دي چې قیامت پر سړې بربړ سکیږي پاسي نو دا مطلب د داري اول بیسو لباسن ظلماني نه لباس نه مراد خپل عمل له چې سړې کم عمل کړي دا د لباس ته نو کلي لباس عمل نورانی کړو نو مخه کتا سو لیدلو نو فساره کل جسد النوراني هغه چې کمونو جسد یې شي نورانی شي نور لباس شي او چې دلته کومونو دا غښونو ظلمانی شوه لباس شو او لبسو لباسن ظلمانی دا غ خپل عمل لباس غو سراغه وسور لهم ما يقذون به بازن باز وترهم من الملذ الخسیسه او دیتہ چې کومونو متشکل کړي شي دیتہ دیلر شکل ور شي صورت ور کړي شي دیلر ما يقذون به هاغه چې پورکې دی به سره باز وترهم غ چې کمنو او حاجتونو ددي منمل ځل خسیې دغ خسیسو لا زتونونه مطلب دا هغه عذاابو نه چې غې چې کمدنو حاصللي ل ذاابونه په حاصلی نو ا شانې شکل چې کمدنو والله ورکل شي نوول اولو ی نه عاممو حود تح حاجین في نفسې دا حاصل زي کرکيغاوللي چې سمله چې کومو چې د چا چې کمدنو به حیت ختمېدو سره ملکییت راچت شو ملکییت شو راچت شو نو اغا د خپل دن دننني اعمالونه چې کم دنو مزی اخلي خوشاله سوي خوشاله غپرون مثال موږ وړو چې کم ګول ده خارجي ګول نه ده قبر کې چې دل دا سره نه کې چې دا بنده پروت دی دا اوس سره څه لګیدل دي ګول لګیدل دا بنده لګیدل دي او دا اوسره چې کم دنو نور راځباره څه شوی دي لګیدل دي خو په روخ روح دن دنه د چې کم اعمال کړی دي اکه عملونه چې کمونو بلپونه جوړږيګونه کېږي جوړږي دا خارجي سیزونه نه دي دی دا شا سبزه کوي چې ی نه عامد مض اخلي ب حدودې تحاجین فی نفسې چې هغه تازې او دغه راې چې کمو په پیدا کې دولو د تازهې او د خوشحالی خو بلکل په روح دده کې س با خوشحالی نه ده چېګنی نو باي سی او او دغه د بهبحر نه د ځان سر تقه ش سانې یو عزبو ب و غم او دا دویم چې کم ده چې دا چا د موت سره چې کم نه نو به همیت شو راوچت شو او ملکیتي ختم شو د دکه یو چې د نو عذبو دلم سزا ورکول شي مار مرد به هر نه نه دی دا د دکه روخ کې دن څه دی مار دی او ټکونه ولا ور دکه روح کې دنه شرمخته دی چې کم نه نو چې چی د غروخ کې دنه سروټه او دل ټکسفی ور کوي سوځي یو عذبو بزيق و غم کالمخنث لکه پرونی مثالی ویلو اوس لکه چې دا د کیریګه نه د دې زنه د ریکولو طاقت نه لري دا د کیری دی لکه صحیح دی ګنه نو انیشی کول نه لکه مخنص دی نو چې د مخنص هغه اخیری حالت راغی او د جناکو هغه حالت پېښ شو غالب لې شو نو د جناکو دا خبرم خن نور کی څه ګړې وروخته سره پات شو الکانو سره د جنو کوزه خبر علوم خوونو نور کوي د غرزیدل علوم د غي خوونو نور کوي کوکول شي يوصو بدلوله شي په دې دی. کې ده سره مجبوره دی دکه شان دي د خبر کوس مجبوره دي قال مخنسی يعلم ان الخنوص اسوء حالات الانسان خوړه بدله کې چې د خنوست په حالاتو د انسان کې انتهایی بد شي دي ولکه لايستي الاقلا عنها خو اسنه لري د باندې دلو د د دې د دې اوصافونو او سنفون